Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, Spoilervarning är nu redo att ta steget till följande nivå. Och ni, kära lyssnare, både gamla och nya, är bjudna med på denna resa. Yes, vi kommer som sagt att fira Finlands självständighetsdag med en ingående diskussion kring rövsax. Ja. Då har vi visst här för olika saker. Jag trodde att vi skulle diskutera Jumanji. Ja, okej. Okay. Förlåt kanske. Jag gick planerna lite i förtid. Jag bara läser vad som står här på det här pappret. Inte vet jag vad det är om det ger mig. Aha, just så. Jumanji, men det, det är säkert det, helt samma sak <skratt> som Rövsax. Ja, kanske du ska vända den där lappen du har upp och ner nu. I tusen tjöars land. Tycker det är nästa jumaniska de kunde fart i Finland. Ja, det var ju nästan där nu. Ja, det är ett liknande karit. Helvetet, och är det väl svårt att traggla sig igenom. Fast lite plattare, så det finns inte lika stort behov av seppelinare. Ja, nu skulle vi kunna klämma in några. Nu. Sant. Men på tal om att klämma in saker som inte egentligen behöver finnas där alls. Uh, Hej, här är även denna vecka. spoilervarning. Mm. Spoilervarning, Vi är onödiga. Uh, men du kan ju gärna berätta för oss exakt hur onödiga vi är på triggervarning.gmail.com Det är förvirrande. Det finns ett tillprogram som heter Trigger-varning och det är möjligt ännu bättre än Spoilervarning, för där så diskuterar vi många ingående saker som till exempel rövsex och källständighetsstar. Kanske. Mm. Med omsvep. Min han? Ja, och, och såklart så hittar ni oss också på Twitter. Triggervarning 1, så skriv gärna till oss där. Jo, om du absolut inte kan komma över, det finns två olika program som allt nära varje vecka. Så kan du komma och begå ritualistisk källmord på huvud, den huvudsakliga mötesplatsen för alla våra fans. Vår Facebook-sida som också heter Triggervarning. Men nu är det alltså Spoilervarning som gäller och Jumanji, Satan i gatan. Eller som Saliven Gustafsson skulle säga, hej dig, eller bräng i fräng, eller 100 marks helvete. Kan vi göra det här ja, avsnittet ja, om Saliven, avsnitt ja. Saliven Gustafsson istället för att no. fuck mig. Ja, no. Det, det, det. kanske en trygg varning istället inte... du, du vad du mm. var när jag sa den här Jumanji, jag såg det ja. med min nya pojkvän, Nikolaj fick inte komma med att vi vi satt där och vi blev som båda lite som skakade ur vår intima omfamning gång på gång och de har helt ja kaotiska men ändå så punktdugliga kreativa omskrivningarna av engelskan. Att jag börjar tro okay. att saliven känner sig lite ensam och förbytt. Att han tror att ingen bryr sig i hans översättningar längre. Så jag tror att han bara börjar sätta in det crazy shit som helst för att få någon reaktion. Han vill Jaha. att någon ska reagera och nu saliven reagerar jag. Så här kommer det direkt från mig. Sluta vara en balvante! Vittu, gå ut och lyssna på hur fucking finlandssvenska pratar! Snälla! Du kan ju som liksom sätta vad vittu som helst, Saliven. Och när vi ändå håller på, vad vittu heter du Saliven för? Nu, nu slöser jag min egen dyrbara saliv på dig och in fucking Jumanji för att du sa fucking säpe! Sluta vitt och quit your job, satan, liksom häng dig och lär självständighetsna. Mm, det var ett, ett passionerat men icke desto mindre patriotiskt uttalande av, av, av hälften av, av tryggar varning och spoilar varning för den delen. Jag tycker att man, man måste när man kan så måste man inspirera folket. Höja jag, dem i skyarna Buffar dem mot framsteg och förbättring. Eller hängning. Ah, Ibland är hängning ett ypperligt val också. Särskilt om man hälsar saliven och sysslar med kreativa översättningar. Anyway. Mm. Ja. ja, Jag måste säga att jag tittar inte hemskt mycket på texten. Nej, jag tror att det är i Finland, Finland. som... Som fortfarande tittar på vad Salivens skriver. Alla andra har redan zonat ut. För, What is this fucking nonsense? Men jag är den enda arga biobesökaren kvar i landet. Och jag ja. säger. Det, det, det gör mig vred Nikolaj. <laughs> men, ja. men å andra sidan. Jag väntar ju förstås på när Salivens skriver en fin omskrivning. Om vad vi säger här i Triggervarning. Hur trodde man kreativt mm. översätter. var en lång ström av könsord. Börjandes förstås. Uh, kanske var fjärde vecka med mina damer och herrar. Den utmaningen. Ja, uh, jo, jo, men som vi vet så kommer någonstans i den där långa ramsan så hittar man marks helvete. Kanske vi kan salivera om några av våra mest populära avsnitt. Och i helvete vad jag hatar den där The Greatest Showman. Ja. Satan i gatorna jämmer i lånan. Oj faja, vad är det nu? Kom nu din daio, nu går vi. Ja, förbövelen. Jo. Så ja. Som alla men, talar men... nu för tiden. Jo, ja. jo precis. Attans. Rumpa. Ja. Det blir en <laughs> bra <laughs> diskussion det här om Jumanji. För att det var Jumanji, <laughs> ja. the next level vi skulle tala om annars. <laughs> jo. folk har glömt ja. bort det För gud jag, jag har gjort det ett antal gånger. Ja. Ja. Faktiskt en, en film som uh, har väl egentligen premiär just idag. För just den dagen. Jo, men vi är ju speciella precis som de säger på alla kliniska ställen vi besöker. Och vi går tidigare. <laughs> jo. Ja. jo. För att jo. bringa jo. dig ja. i in, ingående mm. recension. Ja. Jo, så har vi tittat på den här före den kom ut. Jo. Ja. Mm. Minsan, ja, men vi har ju då, ska vi säga, alla från den förra filmen så återvänder för att ge oss mera av det goda. Och mm. ja, är det mera av det goda? Jag är kanske inte så säker själv. Karen Gillan kan nog springa runt i shorts No. I, I och för sig och, och, och Dwayne Johnson kan ju nog min sann vara intensiv i sin blick. Jo, jag kan nog styra han. Att, äh, jag vet inte att jag säger nu det bara nu då. För att jag har väl redan gjort tillräckligt många folk frustrerade redan. Ähm, vem som stal den här filmen helt för mig. Hm. Um, hästen Ja hästen uh, Danny De Vito Okej okay. ja, Danny De Vito Är liksom en sån där person um, Bara för att han är den person han är Så tror jag att han Honom uh, vill strigga folk uh, Till att Bli liksom lite så här Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga att man, man förfaller liksom till en sån där låg, lågt intellekt för att man tänker som ja, men Danny DeVito, man har den där korta killen som var liksom med i taxi och liksom är där och är rolig hela tiden uh, och när jag ser en film med Danny DeVito så blir jag alltid så överraskad om fan vad den kan kan skådespela att som, nu tycker jag att alla de här skådespelarna som de har. I både den första och andra Jumanji. Så inga dåliga skådespelare. Men de har som helt dra åt. Helvete. Likt saliven. Där, när liksom Danny DeVito kommer på scenen. Alltså han äger ut allting. Och det kan vara så enkelt med den här. Komplicerade mimiken han har i ansiktet. Alltså han är ju helt. Som. En beast den här killen. Och. Att, okay. ähm, jag tror en stor del av njutningen av den andra filmen för mig så kom liksom från framförallt Dwayne Johnson men även andra som försökt hårt kanalisera Danny DeVitos väldigt judiska morfatolkning att det var, det var roligt. därför att Om du riktigt som gav dig själv tillåtelse att se liksom den här förvirrade Danny DeVito morfan där inne i liksom The Rock som inte liksom fattar att what the fuck is going on så då blev det ganska roligt. Men alla scener där han var med själv så tyckte jag att som att What? Is there other people here? I, I really didn't notice. Så, ja. Ja, så, så du menar att det var lite som Bibi Neuwirth där i slutet av filmen? Ja, exakt. Mm. Så, att, betagen. är ja, men Jag är riktigt betagen. Ja, men kan, du, kan du mena att Danny DeVito inte var bra? Att säga en dålig film Okej, okay, nu flera dåliga filmer där med Danny DeVito. med Men Alltså, där Danny DeVito har skådespelat dåligt. Mm. Men att förstås... Nej. Han är ju säkert förfinats. Men jag bara säger liksom att han är ju en... Ja, liksom, han måste ju nog vara minst 20. Att det här är... Ja, han är 75 tror jag. Ja, det är ju bra. Att jag bara tycker att han är en sån där... En skådespelare som är värd äh, sina lagarblad. Så. No. Ja. Mm. ja. Nej, jag, inte har jag något, något dåligt att säga om Danny DeVito eller, eller om, ska vi säga, hans äh, tolkning av den här äh, grandpa äh, Gilpin. Mm. Du satt ju bara och runkade din socka åt äh, Nick Jonas. Men vi ska inte komma till prestationerna helt ännu. Nähä, okej. Okay. Ja. ja. ja men förlåt, men... villar du ha en kreativare omskrivning och får du ta upp det mesta liven. Just ja, Kanske jag ska göra det. Gör det. Men, men, men, men ja, det, det kändes att den här äh, den här filmen det som, som man tänker där för den tidigare så gjorde ju en ganska klar Avslutning, de krossa Spelkonsolen Och mm. det var ju i princip avslutningen För då de tänkte att men, Det här, att ingen ska Behöva råka ut för det här på nytt Speciellt inte de själva uh, Och sen, sen så hade han, Märker det då att Vad, vad heter han nu Spencer Gilpin har, har i smyg lagt ihop den på nytt för att han känner att han desperat vill vara, vill vara Dwayne Johnson igen Men det var så jävla luddigt hela grejen Alltså det var, det var, det var väldigt luddigt och, och det känns alltså att den här den här filmen liksom är liksom, de har de har det här problemet med att det är en uppföljare Mm, för, de, för de behöver störa. göra, det måste vara större de behöver, liksom mera eh, liksom det, det blir kvantitet över kvalitet upplever jag här. Uh, alltså det som jag säga om den här filmen är säger säger någonting annat okay. uh, förutom att Saliven som ska hänga sig <laughs> Tror det där meddelanden har gått hemma? Jag, jag inte. <laughs> jag, jag, jag, jag tror det det är kanske bra att återkomma till det som en sammanfattning i slutet. Ja, för också liven Jag, jag tycker som, liksom, de är, <laughs> rutinerade lyssnare så vet ju hur jag tycker att känner om modern film i största allmänhet. <laughs> men den här filmen var inte en film som på något vis gjorde mig arg. Att liksom den hade okay. den hade liksom tillräckligt mycket källdistans för att vara genuint rolig. Men den liksom försökte inte så hårt att vara rolig. Att den var pinsam. Vad liksom. uh, som en sån här film faller ofta på. För det här skulle ju säga en en liksom, humoristisk actionfilm. Är det någonting annat? Eller uh, ja. vad skulle jag säga? En, kanske mer en humoristisk äventyrsfilm kanske. Uh, så att mm -hmm. jag tror det det liksom... Uh, faller eller bär på tempot uh, tempot är yeah. bra men liksom två väldigt specifika undantag och det första är precis som du poängterar ut att hela den här premissen för varför de får in i det här spelet igen är ju ganska liksom yeah. slapptask uh, därför yeah. att, alltså, det känns som att det fanns som 70-11 sätt som ni kunde ha fått in dem här i spelet igen och att för att vara helt ärlig att de här fyra originalnördarna nu då från original mm. eller som från den här första mm. filmen den här uh, den nya första filmen nu då var man ska ja prata. ja tack tack den nya första filmen mm. Mm. den utan Robin Williams det var jag så de behövde inte egentligen vara där som alls för att det skulle lika bra att kunna vara en nytt gäng ungdomar eller whoever the fuck really. Det ska kunna vara Danny DeVito som hade Lemon Party där hemma hos sig. Och så stod alla en paus och sa dunt, dududud, dunt, dududud. Är en annan som har satt att chattat Nintendo här? Då ska vi spela Super Mario. Och sen bara Och så är de där och så är alla liksom uh, uh, Dr. Small Brave Bravestone och så vidare. Att, jag tror yeah. det är liksom det här att det är sådana grejer de gör. De försöker bygga en franchise av det här. Så därför ska alla yeah. vara. Med. Därför ska liksom Satan ni vara med och Fridge och whatever the fuck alla yeah. andra heter. Och att som. Not, not a single fuck is given. Att vitt liksom, who cares om uh, liksom Spencer och Martha blir ihop in, Liksom, do you care? Yeah. Anyone care? I'm looking for a care. Paging Dr. Care. Uh, looking for delivery from Care Factory. Någon. Dr. Care Bears out. have left the building. We're out, but it's charisma Samazur. Någon man har sad, no care. Fuck. Det är som att de man nu gick Spencer in i spelet för han vill ha känna sig som de rakt har gått kol igen. För yeah. det ser ut som de har så roligt på Instagram. Så jag vet inte riktigt om ja. jag klarar av att tala med dig igen. Okej. Men nästa steg som vi alla vet. Är att utsätta sig. För livsfarligt trauma. Som man bara just och just. Undverkar dö i förra gången. Det är ju som ja. totalt. Så, så ska det vara. Det är bra motivation dessutom. Ja. Plus att han borde ja. väta. vid det här skärden, att Det finns ju inte en chans att du går in själv heller. Du måste ju ha andra liksom fägs med dig. Och det är ytterst yeah. sannolikt att om någon kommer in där med dig så är det de andra idioterna som sätter ihop två och två och hittar dig och säper spelare och hamrar på dig. Så att, what the fuck are you doing? Och det ska som make a mm. mess om liksom någon annan hittade eller om du nödvändigt måste ha de här helt oinspirerade endimensionella karaktärerna med igen. Mm. Att det ska som yeah. vara något försäljande, den nyfikenheten, att kanske han håller i spelet eller kanske liksom det sätter igång sig själv eller det söker upp honom i någon annan form kanske det är en switch den här gången du yeah. Så, whatever Så att, och, det, och det tog som evigheter när innan de kom in i spelet som evigheter och kär jag ska kunna som adoptera liksom två asiatar skickar de till liksom filmskola och ha de har liksom hamra ihop en här liksom skribentfarm och pumpa ut tio sådana här filmer. På den tiden där tog den här fucking filmerna kom igång att som please for fuck sake, de är inte så intressanta. Och den andra var yeah. att liksom, ja ja, jag fattar att liksom uh, Danny DeVito och Danny Glover är liksom gammal och halv och liksom, som världens äldsta morfra där. I get it. Ja. Yeah. Men can mm. we move it the fuck along lite? Ja. För, för det känns ju som att för inte gånger de står där är vi inne i ett spel ja, alltså det, där, det, kändes att, det kändes att de den där, den där specifika ja jag tycker att de var roliga kanske de första två kanske tre gånger de tar upp det men när de, när de liksom drar ut på det där alltså det är ju som att de, de tog den där hästen och när den hästen hade dött så fortsatte de att slå på den ja för att, för att det verkar som att det skulle ge något livstecken. Och när det inte fanns något kvar av, av hästens sargade kropp ens. Så, så då, liksom, då, då tänker jag att men nu har vi ännu i och skrapar lite extra här på marken. Så kanske vi får upp något. Ja. Det, det, det, det körde det så slut för mig. Jo. Att jag, att, att jag, liksom, jag blev frustrerad på det. Och sen är det kanske lite att... att så... Du kan ju anta de som går och ser den här filmen har sett den här första filmen. Om du går och ser den så ja. har du sett första. Så att upprepa nu följande procedur. Håll fram valfri hand framför ditt ansikte. Knyt näven bestämt. För tillbaka handen en aning. Lite mer, lite mer, lite mer. Och så slår du dig hårt. Upprepa det gånger i ansiktet. Det är tuppar upparav. Och sen när du kommer till sanse igen. Så kan du bara förmana dig själv. Gör inte så. Gör inte så mer. Gör inte så. Fy på dig. Fy på det. Man, man måste se filmer som en vuxen människa. Att, men bara utgår nu då från. Att premissen för Jumanji. Och liksom att de är ett spel. Och så här är det känd. För då är som halvvägs ja. in i filmen. <coughs> när de fortfarande höll på med. Liksom powers, Axel, Liv och Staff. som att. Ja. Låt dem nu bara vitt och utforska. Det är väl funny att du har en gammal liksom, judisk där ni är vit och morfar som springer och försöker figure stuff out. Jag kommer ju typ på ja, det är roligt att slåss. Och sen hade vi inte med dem ja. här. För sen måste vi som, klämma in alla andras jävla fucking problem där. Alltså den enda ja. personen som kept it together var ju som typ Martha. Och hon gjorde det ja. i, liksom, i kroppen av Karen Gillan som igen liksom att nu ja. missförstår mig Jag gillar att liksom på liksom snygga skotska tjejer i shorts men det liksom så där att, ja no, det, så, det som var roligt i förra filmen var ju att Martha var ju en awkward nerd med liksom seriösa komplex och sen står hon där som världens mest största askicker och liksom så tajt att ja. liksom, du skulle få en fjärde i vakt. så att <gör> du liksom den här premissen går riktigt att spela med. Och att här har vi som största problem. jag tror den karaktär som stod ut mest här. <hör> så var ju liksom. Kevin Hart. Men för att Kevin Hart. Så passar jättebra. Uh, när du har Danny Glover Med som så här. Uh, långsamma. Och uh, så här ja. tänkande. Uh, Filosoferande. Och fribulerande. Gammel morfar mm. där då som skulle ta tid på sig och fundera ut allt. Superbra. Helt ny dimension till det han fick jag göra någonting. För att yeah. liksom den här Fridge-karaktären när han tillför till bordet, liksom I'm black, yo. Oh, oh good for you. Mm. You're really black. Att inte säga det så mycket yeah. för att uh, Spencer liksom, I'm a nerd. I'm an awkward nerd. Uh, vad är Bethany då? Uh, I'm a jag är oh, en awkward jag kvinna. Oh, Perfekt. Som totalt olika karaktärer. Och sen Bethany, så hon var väl liksom för flickin, och som fick som inte vara med i filmen alltså. Jag är här nu. en häst hej! <laughs> ja. men, okay. men sen fick du ju alla byta tillbaka till sina rätta karaktärer då. Jag vet inte vad det var det för poäng med det då. No, no, men, det, men du vet, det är ju, en, det är ju en, en, en rolig grej som också har funnits i spel, att du kan kanske göra en sån här karaktärsbyte under, mitt under spelet. Men det var ju inte alls det som hände. Att inte visst är det någon spelkaraktär och, spel och byta karaktärer under mitt i spelet, inte. Ja, alltså jag tänker att det finns ju spel där du behöver liksom hoppa så att du styr andra karaktärer för att kunna... Men det var ju inte en, en single player upplevelse. Nej, det var ju inte. Men nu, nu, är, nu är vi kanske lite för viktiga, eller nu tar vi ju kanske in för mycket så här vidare, vidare tankar om att hur skulle det här fungera i ett specifikt då, i ett flerpersoners spel och så vidare. Men, nej, alltså nej, du, men vi ska inte tänka så noga. Ja men okej, okay. alltså som sagt liksom jag tyckte om den här första Jumanji för det tog original Jumanji som ja. var en ganska filosofisk lugn historia som egentligen handlar om personlig uh, personlig mognad kanske eller liksom att, att, att, ja. att få grepp om liksom sina kommanden och växa som människa så jag kritiker ja. hos en recension av Jumanji, welcome to the jungle uh, men den liksom, den nya filmen var ju bara liksom så här rulla på golvet äventyrskomedi. Och att som jag tror jag sa i den recensionen att och det är bra, det är helt okej okay, för de tog det en ny riktning och det funkar och det var som det var uppfriskande. och de behövde inte liksom så här yeah. grandstand eller liksom göra som så här ändlösa eh uh, av the hat till liksom original eller. Yeah. Robin Williams eller så här. Men den här filmen nu, den här andra filmen även om jag som uppskattar den för vad den var så föll den liksom till korta därför att det de gjorde med karaktärerna var inte kreativt nog. Att jag tyckte som hur de hanterar plotten överlag vilket vi säkert kan diskutera, eller handlingen förlåt, vilket säkert vi kommer att diskutera om en stund. Så det funkar väldigt i stället. Yeah. Om möjligt kanske ännu bättre än i ettan. Men Uh, det är just de här karaktärerna att liksom, med undantag för liksom de som bara filmen för mig var som Danny Glover och Danny DeVito därför att deras tillägg gjorde liksom de här karaktärerna fräsch och de gjorde någonting med det men när de hade det så drävde de i grunden de hade ingenting nytt yeah. att tillföra de här gamla karaktärerna de måste som med våld mm. som trycka in att Spencer och Martha har problem you guys och, att, och Fridge yeah. vill inte för här och, och Bethany, Hihihihi. Och sen så kom de säkert på i något tjäda. att men fuck det här är ju som på tog för lite. Uh, Hur skulle det vara om vi kastar in Tom Hanks unge igen. Och sen varför inte fucking Aquafina. Det var ju ganska roligt. Om mm. vi har Daniel yeah. De som spelar Aquafina. Får ju Aquafina i princip spela sig själv. Så det var ganska kul. Så so, ja. Uh, it makes you wonder doesn't it. Ja. Yeah. Men ja. Uh, yeah. Ja, jag vet jag ja. inte, jag tror jag har något mer att säga om karaktärerna där. Faxa liven Gustafsson. <laughs> ja, ifall, ja, ifall jag har glömt bort. Ja, jag äh, kanske bra. inte har sagt det än, jag tyckte inte om hans översättningar. Okej, ja. Okay. ja. ja. Men, men, men just alltså gällande, gällande själva liksom, vad jag säga, intrigen i, i spelet, alltså, eller i vad, vad jag tycker är liksom den centrala delen av, av filmen. Som ja. filmen då antyder att den ska handla om så. Det, det, det, det känns att den här. Det, det känns som en, som en uppföljare som görs bara för att nej men hej, det, det tidigare gjorde pengar. Nu måste vi göra en till. Mm. Att, att jag vet inte om det var en, en medveten sak här. Men ja. just att den här. Jag vet inte Det känns som att de hade Skulle de medvetet ha plockat liksom Saker som direkt ska kännas som att ah, Det här är något av en uh, repoff. off uh, Alltså det, Jag tror ju det är därför som de Nödvändigtvis måste ha med Spencer, Martha, Fred, och Bethany Därför att de försöker bygga en franchise Av det här Så nu måste de vara med i varenda Fucking film är funny you guys mm. att de hela tiden blir indragna i Jumanji. Men det känns ändå, eftersom jag faktiskt gillar den här 1995-tolkningen yeah. att jag tycker ju så mer om <coughs> den här tanken att Jumanji kanske är mer en sån här kraft som inte nödvändigtvis behöver vara ond men kanske gör mm. saker på ett lite så här jag skulle säga aggressivt eller antagoniserande sätt att Uh, den, är, den är potentiell där för att skada dig men om du lyckas ska vi säga räsa dig över dina osäkerheter och ska vi säga, övervinna dig själv och ditt ägo så blir du belönad uh, du kommer undan med blotta förskräckelsen och så har du fått den där pushen du behöver för att växa och liksom bli den du vill bli uh, och att det här yeah. kanske är en kraft som bara manifesteras uh, som det här Spelet i olika former. Och den som söker upp folk som behöver det. Och att det tar som lite kraften av det här. Det som spenserismen. Mm. Ja men egentligen så gick jag plocka upp den när vi har söder det igen. För jag tänkte att kanske jag skulle sätta ihop den någon gång. Och boy howdy nu när jag lag och vila med min morfar så tänkte jag att. Jo du ska kunna sätta ihop det. Så då gjorde jag det och ni vet. <laughs> ja mm. yeah. okej. Okay. Mm. Vad var hela pointen med att spelet var sönder då? Uh, var det någon point? Ja. Nej. okej, okay, vi droppade. Nä, det. nä. Ja, alltså. Då, då klart liksom det, vad skulle säga, intrigen inuti det hela. Så, så såg ju ut som att det var en, uh, en uppföljare, så att säga, med, med, en, ny, med, med en ny antagonist. Mm. Och en ny story, om vi säger som så. Uh, men, men, men men, men faktiskt det där, det att själva maskinen var sönder och den var då hastigt hopkastad av, av denna spänser. Så jag hade, jag hade förväntat mig att det, det faktiskt skulle spela på det att, att det, den hänger inte ihop. Den där världen, att, att det skulle finnas något mer av vad ska jag säga, så här störningar eller så kallade glitches i ja, Spele. Oh. Och att det kanske skulle ha byggt på det där Att det, det skulle ha varit i stort sett samma story Men plötsligt så finns det sig Konceptkaraktärer Vilket till exempel den här Aquafinas uh, Karaktär uh, Som då Ming mm. Skulle kunna vara en sån uh, Eller att det skulle ha uppstått plötsligt liksom, nya, nya monster för att Det de visar att ah, de hade i något skede Kanske funderar att, eller att jag hade funderat att skulle det skulle vara en annan typ av, av spel. Det, det, det skulle bli mera. Det skulle vara samma story i princip, men där skulle komma in saker som då gör det farligare och mer oförutsägbart. Vilket gör att också de här gamla och garvade typerna, då. Så att det, det unga garde i filmen skulle ha en utmaning där. Det är bekant men ändå inte. Ja, no, till exempel bara en sån sak att jag tycker det skulle vara roligt om spelat typ glitcha ut så att säga, en karaktär förlorar alla sina liv och tror den bort borta sen så bara liksom glitchar den tillbaka i liv för att spela är liksom broken eller någonting ja, ja och sen, och sen, till exempel mm. och sen tycker jag att liksom det fanns inte vid den här andra på sätt och vis den här samma överhängande att det här är liksom din svaghet jag vet att det är liksom ganska så här amerikansk tematisk att du ska gå igenom den här Heroes Journey så att du växer, du har ja. det väldigt specifikt att, nej, om jag bara kunna sluta liksom peta in myror i snoppen så då, då ska jag nog bli bra och sen så lär du dig genom kärlek och vänskap att, som att ja, men kanske du ska låta bli och sen ja. så och sen är du bara bäst sen växer du inte upp och liv och så och att eh, jag tror att den här andra filmen kändes sig mer som att jaha, nu eh, du är du Jumanji igen. Och Jumanji är liksom ett, ett crazy äventyrställe där allting kan hända. Och nu kom ni till slutet av äventyret så nu är det färdigt, Okej, okay, men vad vi lärt oss då? Att, ja. vi, att vi vill fortsätta vara vänner. Att, ja. att om man är liksom en gammal svart morfar vill man kanske bara vara en häst för alltid. Uh, att det är helt okej okay att blir gammal, alltså what, what was this about? Yeah. Att mm. Exakt. Jag, jag vet inte, det känns det som heller som att kanske Morgan Freeman behöver komma in och förklara vad vi har lärt oss eller liksom vart vi är på väg, men att som, det bara känns som att mm. och heller om det här är någon film som behöver skulle säga någon sån här avslutning att här så rappar vi upp någonting väldigt fint och så här. Uh, till exempel det här slutet eller det här lite öppna slutet som de hade där så kändes det så väldigt så här påklistrat att som jo, jo. det ska rätt hur bra Definitivt. som helst med att till exempel där sprang den där ena strutsen behöver karaktärerna ja. gå ut, ni behöver komma en hel jord och liksom sådär, att ja. och allting skriker i mina öron att franchise, bygger en franchise vill du inte säga Jumanji franchise det vi har mycket filmer mm. i vår franchise något så om Jumanji franchise ja Ja, ja, ja, men, men, men då, då satt jag att den, den puffen så kommer ju kanske på bekostnad av en, en viss del av skäl. Jo. jo, definitivt. Och, och det är, även om jag, man kan ju inte säga att den, den första, alltså den tidigare eh, filmen nu lyste med att ha en, en, en komplex eh, antagonist mm. i, i, i spelet, så, så måste jag nog säga att det här. Den, den här varianten, eller så att säga det här Jumanji:s egen e, egen The Hound. So, Rory McCann. Ja, så kändes ju you nog know, så. Det var liksom, så, liksom påklistrat. Mm. Kändes det för mig att det, han kände som att han matchar inte alls där. Uh, so, för att vara helt ärlig så tror jag att. Även om jag tycker om Rory McCann som skådespelare ja. mm. och att ja. äh, även om jag tyckte att han inte skulle ha gjort någon sämre roll än någon annan med det lilla som man hade där. Ja. Mm. Äh, men det känns som att, varför är du där? Äh, för att du är fortfarande lite relevant efter Game of Thrones och vi vill liksom ja. name-droppa lite sådär. Ja. Mm. Tittar det The Hound, men han svär inte som en borstbinder och sliter folk av folk i mitten. Men han skulle yeah. kunna... Ja, ju jo, jo, precis. Han är nog farlig för vi vet vad han gjorde i den där Game of Thrones-serien. Ja, men, inte vet jag. Kanske. kanske Han och Karen Gillan bara gick runt och gushade över varandra i sina kiltar, inte vet jag. Uh, mm, det kan ju vara. Jo, jo, men alltså det ska kunna vara som Ennisön från Aniston som spelar den här rollen. För att han var ju egentligen bara en stor shaggydud som... Ska ha spö liksom. Yeah. Och det fick yeah. han ju. Så att hurra. Det var bra. Yeah. Att, yeah. Ja, det, det, det, vem det, visste, att, det, liksom, ja, vem visste det, att han var allergisk mot lågt hängande frukt? Ja, precis som alla våra lyssnare. Det är därför att programmet alltid <laughs> fel. Uh, yeah. mm. Ja, nej men. Alltså. I ettan. Eller i den här första av de här nya. Yeah. Mm. Ja. Yeah. Welcome, you to, the welcome the to the jungle. Är yeah. Robin Williams som så um, där så, en av de sakerna som jag kanske gillar minst med den filmen var vad de hade gjort med karaktären Van Pelt. För yeah. i, den, i den här 1995 versionen så kändes det som han representerade liksom Någonting väldigt specifikt. Kanske just Antingen av genidraget. Eller det är mycket draget Att ta samma skådespelare spela Alan, Alan Parrish, pappa och Van Pelt. Liksom. Ja, uh, och det han mm, ju om att uh, sin, sin rädsla. Och liksom mm. för sig själv. Uh, medan ja. i, i den här förra filmen. Så var han ju bara i princip. Någon sån här uh, crazy rat wizard. <laughs> som bara liksom förvandlade sig till shit. Yeah. Uh, at, at some, mm. uh, som sagt där har vi lite samma problem att uh, Bobby Carnaval så är inte en dålig skådespelare alls men han kände som är lite att what, well, what, what, what, what, what are you doing here some, what, yeah. what uh, men mm. där så var ju som premissen yeah, att hitta den här kristallen och liksom så där att kanske var det igen för att filmen var fräsch och det var ju som ska vi säga man jag ju skulle inte vara häftigt om vi får in i gymnastia nu är de in i gymnastia så yeah. mm, uh, Precis. men här var det som att här är en ökristall om ni bara visar den för soljuset så då ja. ni. Ja. ja men då gör vi väl det då Jo, ja, ju, ju alltså det var ju det var ju T som en en, en en en en en billigare liksom retread av den först av den tidigare filmens berättelse mm bara, bara sett liksom, mera spektakel dit Lyssa, jag trots vet att inte är ens... liksom svagare plus jag vet inte ens varför de höll på med de extra liven för att det var ju som att i den första filmen var det en big deal och de gjorde lite av den här mekaniken kring det och de vann ju egentligen från de så att säga uh, missbruka det här konceptet jo. av hur extra liven fungerar. fungerat en annan ja. det som att oj nej nu har vi bara några liv kvar oj nej nu har vi bara ett liv kvar och sen bara skitar de i den sista tredjedelen för att, ja men nu är vi slut i slutet och behöver väl ingen mer där. Ja, nej, nej men det var dramatiskt korrekt. Mm. Jo. Nej, men som... Raising the stakes, så att säga. Jo, lyft upp biffarna. Att det är ett nu. Ja. ja. ja. Ser <laughs> du, vi kan nog göra omskrivning också, sa Jo, jo ja. vi, är, vi är jättebra på sånt. Jo, lyft upp mina biffar. Vi är en enda omskrivning. Ja. <tronum> uh, ja, yeah, men just att den här, den, här liksom, den här intrigen så kändes på samma sätt som de här miljöerna de begav sig till. Och de här problemen som de mötte så, så kändes också som att det var, det, var, det, var så, det var lösryckta delar. Det kändes att det fanns inte en i, i liksom tematisk liksom sammanhållning i dem, att karaktärerna var de samma. Men, men det kändes som liksom att ja, men det, var, det var liksom det att de här de, de liksom platserna som verkar inte ha någon betydelse när att vi skulle vandra igenom dem eller hoppa igenom dem eller springa igenom dem eller akrobatisera sig igenom dem. Och det var bara det. Ja, alltså nu är det ju omöjligt att väta sådana här saker. Mm. Men att som, jag tror ju att vi, här har vi ett fall av att nu kanske de här personerna som skrev det här manuset och liksom höll i nu är som sådana inbitna gamers själva. Och jag vet yeah. jag heller om man måste göra en regel rätt av Dark Souls eller någonting för att göra en bra spelfilm. Nej, uh, men det behöver Eller it. spelfilm eller någonting helt annat. En film baserad på spel. Men. Ja, yeah. mm. Men jag vet inte att det kändes som att nu kopierar vi ganska lösta koncept från ettan. Och sätter in lite samma uh, tema och räma här. Och det yeah. får väl räcka. Och så byter vi runt karaktärerna lite. ja yeah. Och det, är väl, det räcker mm. väl. Uh, alltså ja. för att vara helt ärlig. Om jag ska ge så mycket kredit som jag kan. Det räckte förvånansvärt långt. Med tanke på hur simplistiskt de närmar sig den här kreativa processen. Men å andra sidan det känns ju som att ja, men här har ni nu det här spelet eller den här kraften och det här fenomenet som på sätt och vis drar in folk och, och liksom läkar med förväntningarna och liksom deras egen, egen käll och bild och så här. Ja. Uh, och samtidigt så har vi valt att försätta den i någon sån här uh, skulle vi säga, lite romantiserad pulpvärld. Där, ja. där liksom det moderna och det förgångna går ihop lite och kors och tvärs. Ja. Mm. man kunna utforska det lite då? Att som, mm. Nu, nu så gillar jag väl att säga liksom på Dwayne Johnson. För att jag menar han både som skådespelare i de flesta roller han får så är han ju lite som sådär mim skå skådespelare för att han tar inte sig på så stort allvar och han har förmågan att spela både yeah. dramatiskt och roligt men å andra mm. sidan, jag vet inte om jag behöver säga en till Jumanji-film med Dr. Small the Bravestone för det känns som att kanske ni har nu som tar allt det går att ta ur den här källan yeah. mm. <hör> på samma sätt yeah. så jag säger redan hur uh, liksom på internets charmiga vis så går de redan in på hur Karen Gillen, inte liksom har lika tight kropp nu då i två som hon hade i ettan. Och jag liksom att... Ah, det, det här är en diskussion jag har missat. Okej. Okay. Jo, nej så alltså, jag bara noterade den här råkade. Uh, jag vill liksom kolla upp den här. Uh, det finns sådana här kommentarister på vissa sidor där jag bara vill säga liksom vad var den allmänna opinionen nu då? Och den verkar för vara ganska delad sådär. Uh, men, uh, och, och, det var, och, det, och det här var alltså ditt, ditt bidrag till diskussionen som var då gällande Karen Gillens uh, ja, Gud var flabby. Var liksom, ursäkta. Would not fuck. Uh, ja, ja, men liksom, keep dreaming you, perma virgins. Men att uh, jag bara säger, det är som på den nivån på internet. Men att, å andra sidan, ja. uh, Karen Gillan Liksom, hur hon är hon är ju, ju jätterolig för att hon kanaliserar ju då Martha och gör det bra men som sagt att jag vet inte riktigt hur mycket mer vi kan få ur henne heller när den nu blir en träa för vi kan väl bara överens om det blir det ju förmodligen ja. men, men jag, jag håller med om, om det här, men det är ju en ganska bra möjlighet egentligen för att följande som skulle vara Jumanji The Reboot och då skulle ja. de göra sig lustiga över den här trenden av att man ska då ge ut nya varianter av, de här, mm. av, av olika spel. Varpå de också ska kunna köra på att de är, alla spelkaraktärerna är plötsligt väldigt angstiga i, sin, i hur de ser ut. Att det ja. går från att vara ett pulpeäventyr till någon jättehård överlevnadsgrej där de har en massa stats som de måste följa med. Så att säga hunger, trötthet. Ja. Stamina-mätare och liknande som, som skulle göra det extra besvärligt. Ja, Jumanji World of Warcraft. Man måste komma ja, in, man, ja, får eller... inte, man får inte komma ut tills man har grindat sig till max -level. Ja, eller, eller Jumanji The Jungle Souls. Ja, du måste bara liksom sådana knee-jerk framåt. Och liksom, varenda gång någonting rörs sig springer du liksom en kilometer tillbaka. Ja. Ja. redan nominerad jag... till världens mest intressanta film. Ja. exakt. du har rätt alltså det, det är liksom de, de här karaktärerna som gjorde ju i princip liksom det samma men hade fått lite mera. Mm. Liksom så här, någon hade fått en extra styrka någon hade fått en extra svaghet. Och, ja. och liksom, och det, men, men just att det jag vet, jag tyckte att till det som, exempel det som nu den här Shelley Oberon-karaktären. Mm. Äh, För jag, jag gjorde faktiskt så att jag så äh, Welcome to the Jungle äh, då, dagen före jag såg yeah. den här. Ja. Okay. jag faktiskt inte sett den sen vi såg den tillsammans. Okej. Jag tror det var bra och, grejer och jag, men kanske och, det inte är det då. ja Nej, ja. ja. men vad ska du gå med någon annan på bio? panne mig. Jag behöver utrymme för att bli den Jaha. jag behöver bli. Jumanji. Jaha, just så. Ja. Men går, går du och sök med din egen lebensraum då? Ja, smoldering intensity. <laughs> ja, exakt. Ja. Men, en pyrande intensitet. Ja, ja. precis. I mm. öh, men, men just det, den här rummen, Ja, just till exempel då den här professor Oberon. så Jag tyckte att han... Så jag gillade den här karaktären bättre i den där första filmen. För då, då kändes det som att det var en... För den där tolkningen, var, som du också nämnde i den här recensionen av den filmen, mm. så var det som liksom, gjordes på ett liksom, smakfullt sätt. För det skulle ju lätt ha kunnat blir en här riktig buskis Ja, sure. som liksom, här är Jack Black Men det är en, det är en, en, en mycket uh, Vad ska jag säga Utfixerad Utseendefixerad tjej Som mm. liksom, kontrollerar Den här karaktären sure. Och, och, och nu, nu Den här gången så tycker jag att det, det är en, Det var så mycket Klagande hela tiden Jo, men som jag det det att, att, det, att det blev, det blev tröttsamt. Jo, eh, när, när det liksom pågick och pågick och pågick. Jo, och att eh, jag menar, i den här första filmen så gick ju liksom Maus eller Kevin Harts karaktär då genom Fridge och i princip kanalisera ja. uh, sin inre Chris Rock typ genom hela filmen. Ja. Och det blev liksom sådär. Det lite awkward att, För att han är svart. Och, och, yeah. och att alla hade väl som sin grej. Men det där var som hans grej. Och att mm. tydligen. Liksom Shelley Oberon. Jack Black som är en tonårsflicka. Som är fascinerad av sin egen penis. Det är inte bara jag själv är barnslig. Utan det verkar ju vara så att. Typ, den kollektiva biopubliken är barnslig. Och som. Liksom, men å andra sidan, jag är säker på att om jag säger om uh, Welcome to the jungle nu, så kommer jag att notera mm. att, ja, här var ju som nu inte Pernish, kämpa så att maybe enough is enough. Yeah. <laughs> ja, jo, alltså, då, då fanns det ju ett... men du har några men var men, men, men, men det inte många rätt. sånt till exempel? Liksom. Jo, mm. men du har helt rätt att i den här filmen så var det ju inte bara liksom Mao som gick runt. han var ju den lugna killen, att alla gick ja. och bitcha! Hela tiden. <laughs> Man kan <som att, laughs> ja. ju shut the fuck up. It? Och, kan ni bara sätta en kuk i munnen. Och faktiskt går fucking fucking explore Jumanji. Ja. Att, det är inte så roligt som ni tror. När folk vill komma ut. Och, liksom, och sen också. Igen. För att den här Fridge karaktären. Då liksom försöker vinna medalj För liksom most useless character ever. Så det som att. Jaha nu är du här igen. Och du vet ju vad insatserna är igen. Och du vad som gäller om du vill komma ut igen. Så kan du som slut ha mäns nu. Och liksom seriously get on with it. Ja. Yeah. Mm. Så so att. Och det är ju som att. Och igen så. Jag undrar de faktiskt. Hur är det som bara på Hej liksom. You're black. And, and you kind of don't want to be here. Say yeah. no more. I'll, I'll take it to the limit. And he did. Mm. Yay. Yeah. Man trodde jag att liksom det skulle komma någon sån här revolution där när liksom han och Martha bytt kroppar. Okej, okay, men lite yeah. ut comfort-zonen nu då för Karen Gillan så här. Och det var yeah. lite roligt när liksom uh, plötsligt så börjar Fridge som uh, Ruby Roundhouse studsar runt där. liksom att oh my god, så so empowered. Och jag har tissat, lol. Uh, yeah. men sen så bytte de ju tillbaka direkt, alltså att, aha no man, what was the point again yeah. Yeah. och sen blev det måste där sen när det tog till skön att titta, nu alla bytt tillbaka, nu är alla tillbaka i originalkarakterna som du gillar yeah. och tycker om, och vi säger, många filmer många filmer ja <här> <här> <här> <här> Så ja. Mm. Jo. Nej men alltså, jag vet inte att som jag känns som den där liksom ådriga penisen som sakta nu med valbara föras mot munnen att liksom it's not sexy please take it away i do not want it. Uh. Så att ja, jag vet inte om det här som på sätt och vis förtjänar att bli en franchise. Jag skulle nog hellre säga på den än kanske. Den där strrvr som vi ju aldrig kommer att säga igen. Och absolut inte kommer att göra en recension av Redanest och, redan och spoilar varning. Pff. Så det är ju det. Men, äh. Men vad är det, det? känns som att allting skär med våld. Och att det, de är som inte särskilt subtila med det heller. Titta på våra kulfiska, roliga äventyrsfilmer. Allting är tågigt och crazy, tok tågroligt! Och så Livendösen är ju roliga och förståeliga översättningar på finländsk, svenska, urra, säger jag! Alltså bara liksom ojvitt. Liksom. Högafällig ansikte, satan. Käms, vet, käms. Tack mycket. Lite för mycket, pass lite mycket. Nikolaj har har att Försmäktat. Uh, är för mycket awesome. säger sig ett, uh, ett stärkande runk. Vi ska se om han är tillbaka. Ja. Ja, ja, bra. Vad, är, vad, är det, vad är det här för, vad är det här för äh, elakt förtal här? Jag tänkte att du kanske bara applicerar saliven så det skulle gå smidigare. Jaha, just så. Nej, ja. ingenting sånt här. Okay. Naja. Ingenting sånt här faktiskt. Ja. Ja. Borde vi gå över till skådespelarprestationer. Fast vi redan tog upp Danny DeVito här kanske mest där, där början av avsnittet. Jag ska svara på det mest vältaliga sätt jag kan under omständigheterna. <skratt> Mja. Ja, okej. Okay. Mycket bra. Ja. I guess. ja, ja. ja men led, oss in, led oss in i diskussionen. Mm -hmm. Ja, led ja. oss in. Liknande <laughs> den podcast du är. Ja, just så. No. Uh, väntas nu. Behöver vi nämna någonting om Dwayne Johnson? För där sa du ju också. Han, han har ju en, en viss vad ska vi säga, karisma och, och, och har ju nog tagit det till något av en konstform. Det här att just kunna göra narr av sig själv. Så att säga, spela på. Um. No, alltså, spela på det alltså, jag tror att han liksom nailed it i första filmen redan så och nu så bara yeah. fortsätter han ju på samma vinnande koncept så att jag vet som inte det finns så mycket mer att säga för att vara helt ärlig yeah. okej okay. då, då hoppar vi snabbt vidare till Jack Black som Sheldon eller Shelley Oberon uh, man märkt tyckte jag Uh, att de hade gett Jack Black mycket mindre säntid än de gav i ettan. Den tidigare filmfakten. Mm. Um, bara därför att jag tror att liksom plus att det kändes som att varenda kämt var att liksom Jack Black var fät och uform. Ja. Alltså ja. Jo, precis. Och, och så, är just, så Ja. Det var så super roligt varenda gång, jag guys. Att... Uh, inte vet jag heller om det liksom Utbröd något sån här fansquee Ur mig När liksom Bethany äntligen Liksom krälar sig in i Jack Black igen Så att yeah. Ja mm. Nej, alltså, And, Det kändes bara Ja men han var där och att han Gjorde väl då någon homage till sig själv I den här första Eller den här tidigare filmen och så att good, good for you maybe Ja Mm. Men det, det, det är sant alltså att han det, det, det kändes känns att det försökte nästan bli mer så här, lite liksom nästan så släpstick. tycker mm. Hur tycker jag på något sätt. Att, att den här den där vissa finessen som jag tyckte att man upplevde i den tidigare filmen så saknades lite här vad gäller vad gäller just den där liksom Oberon karaktär. Mm. Yeah. ja Men, men i mig märkte man ju där. en tydlig Ja, man där. Ja, men man märkte ju nog en tydlig skillnad, alltså. Det, och det tycker jag är så tydligt, det här att det var, det var då så att säga den här fridge som, som då styrde den här karaktären. Så, så jag att man såg ju där en, en tydlig skillnad också i just ut, ut, uttrycks sätt liksom ordval liknande mm. så, så jag tycker att inte, inte kan jag ju säga att han liksom skulle ha spelat dåligt men det är ju sant att han, han hade ju inte nära på lika mycket jo, när man, tid och kunna, möjlighet ja, men kunde han spela liksom ung, svart och arg ja, det kunde han um, ja. men men som de valde att inte göra mycket med det, kanske mm. därför att det är väl fortfarande lite dålig form. Då. En vit man liksom kanaliserar och kanske är kanske mycket rolig av liksom en, en mörkhyad människa. Då. Framförallt med tanke på hur pk rasar i USA fortfarande. Och det, var, det kanske var ett dåligt val. Mm. För att ju mindre vi ser av den där Fridge-karaktären desto bättre. Vilken rasist bara för att han är svart. Ja, exakt. Det var därför för han var ju annat än så, så väl utformad och djup karaktär vilket jag antar är ganska smidigt att föra sin på whatever his name is <här> I heard you listen to crazy namn den här som spelar den här freedom alltså Sir Darius Blaine ja, med en liten apostrof jo, jo precis ja, som oh my ja Ja. ja, men alltså. Det, det kändes ju som att han. Alltså det det känns ju just som sagt, att hans, hans upplevelser i det tidigare filmen så ledde till att det är en förändring hos honom. Men vi sa ju aldrig den som alls. Nej, nej men alltså med den där tanken på att han nu så att säga då, bryr sig om sina studier. Och, och, och lärde sig att liksom. Vänner, vänner kan vara något annat än att de som just uh, är, är, är, inom samma liksom innegrupp som man själv Jo, men Tjej. att inte gjorde de ju någonting av det inte. Annat nej, att han nej, var riktigt, nej, nej, men att, riktigt gillade att gå på kafé med sina vänner ja. like, really? Bruncher Bruncher, ja. bruncher sa vi have uh, you grown? Men, ja, ja. Men, men om man tänker frågan är att vad skulle han då om, om det tidigare var det här att eh, liksom samarbeta med andra, att det var där saken. Och, och just att kanske behöver använda lite mer liksom, intellekt framom fysisk styrka ja. som problemlösningsmekanism. Eh, me ja. Så vi fundera fundera, vad, vad skulle då den här filmen bidra med för utveckling eller personlig tillväxt och det, men, jag, har, jag har svårt att se det för att jag tycker att det åtminstone så framfördes det inte på ett så tydligt sätt att jag som tittare blev liksom men, men att alltså, jag tror införstörd. det är det som är problemet att som, för att säga någonting när de sådär. Så, så att det så gång han spelade så kändes det som att här är den en skådespelare som skådespelar att karaktären kändes ingenuin. Yeah. Det kändes uh, som en karikatur. Och att det kändes att det fanns inte så mycket eftertankar bakom. att är som, ja, men han, han spelar liksom any black kid från any movie. Liksom. För de är typ alla på ett visst yeah. sätt. Och det är liksom inte min rasism. Utan det är liksom igen på samma sätt som det är helt för Hollywood att skriva. Så här starka kvinnorollar som inte bara är liksom så här giftiga som ultrafeminister som bara står och skriker hela tiden. Så är det helt omöjligt för folk att göra en genuin mörkhyjad karaktär. För de måste alltid ha liksom, en sån rap-hip-hop-inställning. Och liksom alla måste vara som anti-allting. De men det finns säkert folk som är helt normala. Men som bara rockar ha fitta. Ja. Eller liksom bara rockar vara mörkhyjade. Jag är helt säker på att det är möjligt. Att som, maybe. Om ni riktigt gnuggar geniknälarna. Ja. Men jag tänker inte tala om liksom förtryck och liksom stereotyper i Hollywood. Utan mm. vi kan väl bara konstatera att den här Fridge-karaktären var ju inte som så särskilt utmålare. Den var ju den absolut mest tvådimensionella av alla. De här tvådimensionella karaktärerna här. Att, jag menar, herregud, liksom om man kollar på Spencer och Martha och från Bethany att jag menar, de är ju inte yeah. mycket bättre heller de står ju ungefär bara där och Nej. samlar damm, medan de liksom fladdrar med läpparna yeah. och försöker göra sitt intryck av jo jo, alltså vi även fortfarande vi är här och vi ska spela för dig och att du är intresserad just get to the Jumanji liksom bara vitt och tryck in när du sa att ni spelar, I don't fucking care liksom, vitt, jag ska inte pissa på er ens yeah. som ni bränner. liksom fucking shut up fucking shit där, vi var ner för jävla breakfast club på någon fucking restaurang som har lagts nära av din läsna morfar för 70 miljoner år sedan. Han kär! Äter det liksom ja, det var ju, det var ett sätt with... att få in. Men det var, ju, det var ju ett sätt att få in just uh, Bibi Neuwirth som, som från, från den där ursprungliga Jumanji-filmen. Gay, gay, gay, gay, gay, ja, gay, gay, gay, gay, gay. men det, det var det var liksom, antar jag, den, den Personer som var så där no, okay, att jag... ja det alltså, Det är ett universum, så Allting hänger ihop. Allting ska bli större och det ska förklara I don't care. Just make a good movie. I don't care. So, Jesus Christ. Yeah. Liksom, ni måste sluta liksom sitta och sniffa era egna fisa liksom, medan ni skriver. Liksom, fucking just man får ha riktiga karaktärer där. Det är helt okej. Okay. Yeah. Att, mm. ja, men det är ju en äventyrsfilm som jag vet. Och det var ju underhållande film Du sa ju det. Det sa jag. Det är bara att I don't give fuck all av karaktärerna. För mig slutar filmen i princip när de drogs ut ur Jumanji. När man ratunärer allting och shit. Yeah. Sen att, ha, nu måste man sitta igenom liksom, fem till tio minuter av dishfaggotry att yeah. igen, det känns som att jag borde liksom, koreografera en liten I don't care dance snart för det här händer snart i varenda yeah. film att folk som trycker igen med våldnäsa som säger, fan vad du bryr dig om de här karaktärerna, de här inte ett sägande helt håglösa och dumma karaktärerna som inte vill någonting, kan någonting eller orka någonting och känna bara hur liksom så här långa osammanhängande vokaler börjar strömma ut ur munnen och som ha -ha -ha -ha -ha. maybe the end The end now, when it's the end, how about the end? You like the end, end, end, ah, oh, there we go. Good, good, jag hoppas att det blir spännande nästa gång. Kanske Bethany kan vara Dr. Smulder's Bravestone. <laughs> oh my god, you guys, muscles. Ska vi diskutera, Bethany, hon var då nej det alltså, det var ju en som är en karaktär som inte, inte hade hemskt mycket som vi kanske mycket att göra nej där och, och jag, jag blir så här som sätt, alltså det, det, det här är en lite så här små betehet men var det inte så att uh, Jumanji spelar i det tidigare filmerna så kastade ut dem de som hade dragits in i spelet, eller de som hade börjat spela det. Så mm. när spelet avslutades så var personerna tillbaks i just den stunden då de inledde spelet. Ja. Men så var det ju då tydligen inte i den här. Vi glömde bort Oops. Ah, okay. Ja, okej. Ja okej. det var bra. Vi vi glömde bort det. Ja. Nej, ja, inte men, vi jag... filmmakarna. Ja, men, men jag har jag har, egentligen, I jag har in... nothing, inte ja. ja. ja. ja. ja. grejer så jag har nothing. Sally var. Men jag har inte inspelgat säga om, om karaktären som liksom Bethany Walker att jag tror ingen har. Att att, att det är liksom det var, ju liksom en, det var ju en bekant karaktär Från den tidigare filmen men alltså, det, var, det, var ungefär, det var ungefär det På samma sätt som jag tycker Alex Wolff Som Spencer Gilpin Och Morgan Turner Som, som då Martha mm. ja, men, jag, jag tycker att de var De var, de, de, de, de var där och för att vara bekanta Men liksom Bethany Var ju den karaktär som fungerade Att var väldigt så simpel Och ensidig för hon var ju liksom riktigt så här tugg i tumma, tugg, tuggummi, tuggande tjäl i det. Så alltså, mjam, mjam, mjam, Ja. vacka. Yeah. Och det var därför det var så roligt att när hon plötsligt i kroppen uh, av den här professorn som vandrar runt i yeah. Yeah. Att, och att Och jag menar, hennes stora styrka visade sig vad hennes naivitet att som hon yeah. kunde säga på saker från ett helt annat perspektiv och därför kunde hon ha hittat den här det här inre källvärdet och styrkan. Men att som. Inte förstår jag heller att liksom att. Vad står den här egentligen. Men Spencer är så ledsen i ögonen. Med det. Att hans flickan yeah. På Instagram. Hon postade några bilder. Och hon var glad. Och sen blev han så ledsen. Så att han. får in en källmordsspel igen. Och då var alla annat Fuck vi måste få av vi Skulle vi få. Du kommer. Yeah. Nej jag vill inte komma. Men han skulle nog få för dig. Uh, Okej. Okay. No, men vi får väl då. bög Och så får de. Och sen anfaller ja. allting. Då. By the way, vi har två gamla människor med. Det är Jumanji två. Och allting är större och bättre nu. Ja. Jaja. Ah, mm. uh, skulle man kunna förenkla eller göra den här premissen lite mer intressant? Uh, kanske. Men då skulle vi ha måste sätta oss ner och fundera. Aj huvud. Men mm. okej, okay, vill vi diskutera Spencer och Martha? Kanske vi ska snabba upp det här lite. I'm beginning ja, ja, alltså. vi, vi måste, men jag tänkte att jag, jag har egentligen jag har ingenting att säga om dem. Okej, okay, här, här är vad jag vill ha att säga. Oh, men, I don't care. Alltså, så bryr du dig om de blir ihop eller inte, Nikolaj? Nej, nej, nej, alltså det, det, det kändes jag det var en alltså så påklistrad liksom extra liksom grej för att nu försöka. Få publiken investerad i, i I de här karaktärerna Ja var? Yeah. Uh, jag yeah. hade en liten sådana retard När jag satt där på biografen Att uh, uh -huh. Du minns i den här fantastiska scenen Där Danny Glover Bestämmer sig för att I'm getting too old for this shit Och vill bli en flygande häst istället Så uh, yeah. Så so, uh, <laughs> sen han så liksom flög iväg I kid you not, satt en tant där och stod grät, liksom två bänkar bort och, okay. och alltså, jag vet liksom, det var den här sorgliga musiken och det fanns ju som liksom, alla de här tre där men det kändes som, som igen att men, ska jag måste bara liksom för mänskheten skull gå fram och, en häst, en flygande vitto häst ett fucking liksom spel en häst Tant, nu är det nog dags att lägga in sig på roparnas. Att, ja, jag vet inte. Ja, jag bara tyckte att det var en liten sån där. Oh, oh lord. Och, och vi, det var vi, ju heller att hon liksom satt och, som torkar ögonen. Som snyftade lite. Du som, yeah. Åh! Det var nog sårligt med den där hästen. Så att ja. Mm. Ja, men... Ja. men. Danny Glovers konaktär valde ju att bli ja, att bli kvar i, i spelet. Ja. Vilket, vilket väl betyder att det i princip är igång hela tiden. Ja. Det där spelet. Mm. Ja. Gråt, oh well. gråt tills du blir häst. Ja. ja. Cry yourself uh. worse. <laughs> fungerar på så många språk. Uh. <laughs> ja. ja. Ja. Så är det. Okay, ja. Mm. Kevin Hart då vi talar ju redan du talar ju om det här porträtteringen jag kan hålla med om att han hade mer liksom bredd i det här nej men Kevin Hart hade ju som jag sa ganska nästan Chris Rock energi att klaga, klaga, klaga var var, varje, och det liksom fungerar ju. Men nu så fick han någonting helt annat att spela med. Och, man fick, och Kevin Hart fick ju som visa att hej, jag kan spela så här då. Och han gjorde jättebra. Mm. För att jag, jag tror yeah. helt på att men nu finns det liksom en, en gammal filosofisk svart man i dig. Ja. Yeah. Och mm. perfekt. Spot on. Spot on. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Så... <laughs> ja. lite Sean Connery där ja. ja jag vet det, det känns som att det borde in någon sån där Lund-doktorand och ska vi fira med vin äh, vin <laughs> <laughs> ja, jag vet inte varifrån det där kom men anyway <laughs> ja. ja vin <laughs> det är roligt att säga vin Uh, försök, det är jätteroligt Du måste bara säga Nej, <laughs> <laughs> no, no, jag tänker inte <laughs> Jag tänker best bara Både mig själv och alla lyssnare Okej, okay, jag kan göra det en gång till Okej, <laughs> okay, jag är jag färdig Ja Det var jättebra. varit jättebra Okej Och sen då Karin Gillen Ja uh. Shorts uh så alltså, jag tycker Du har ju hittat en upprepning Av den tidigare Den tidigare filmens liksom prestation på sätt och vis För att hon hade ju, Styrdes av samma Samma karaktär så där. Major, Den absoluta majoriteten av den där ja. av, av den här storyn Och, och, och det, det så att säga, med, med så att säga Med säkrare Tag nu mm. då kanske Från, från första början men tänk vad Marta liksom var uppfinningsrik i första filmen. Hon listade ut saker och liksom var smart. I den här filmen mm. så är karangelarna liksom att Ja, här är jag igen. Ifall ni vill titta ja. på mina ben. Ibland sparkas jag. Och jag vill hitta Spencer. För jag är i ja. honom. För han är en pojke och en flicka. Men Martha, Martha, vill du inte som var med och liksom hitta på saker och vara smart som du, vet, du var tidigare jag antar fortfarande nej? Nej, Tänk jag skulle stå här och vara Ruby Roundhouse i mina shorts, Karen är har ju ganska snygga bän nu. Ja, internet är lite upprörd över hennes magi och sådär med Okej. Men att, aha, okay, ja. jag står nu här nu. Vill du, vill du knulla mig med rumpan? Vill du? Jo, okej, okay, men då. Mission accomplished. Så. Mm. Så är det. Ja, jo, men är vi överens om att som uh, Spencer och Martha kan dra till helvete? Ja, ja för, för all del. Ja, ja det. Mm. Okej. Okay. Va, vad lämnar det kvar? Nick Jonas som. Ja. Jefferson Seaplane McDonough. Jag var ju med jättemycket. Minns du den där roliga att ja. när man måste smyga sig in till hästen och bli skjuten två gånger? Jo. Det blev jo. nog riktigt intensivt där tills han typ bara fortsatt smyga och tog sig in. <laughs> ja. ja, det var ju nog en riktigt så här trial and error spelande som, som ju definitivt alltid leder till att man lyckas för det, oh. det är game over. Men ja, men ja alltså, vet jag, det, det var ju det, det var en karaktär som inte fick utrymme i den här filmen för att kom med så pass sent för att de måste just försöka gå och hämta Colin Hanks jo. eller Alex Vreek från från förra filmen jo. så att han det, skulle... var liksom, att fick... att, det var ju riktigt så där att ja det var ju riktigt att så där nånsin måste hoppa in och peka på på liksom ah att han är Tom Hanks utan Colin Hanks Uh, och liksom bara som Hej, minns ni den här duden? Han var med i yeah. ett år. Minns ni nu han här? Oh my god, Colin Hanks uh, Vad bra mm. Cool, Filmen yeah. är räddad uh, yeah. Så det var mm. jättebra Precis. Att han var med Var uh, Supernövendigt för plotten Not really yeah. Ja nej, nej, Det var för ju ni för behövde samla, som förhetssatt Ja, men liksom Han skrev att han flög Sen, jag vet vad ja. saker är. Ja. Ja, här är en market och här har ni jackor. Okej, okay, thanks. Ja. Mm. ja. Men, nu, men nu var han ju den, den så att säga den, den, den vuxna där. Han gjorde ju till och med en, en dad joke. Så att säga. Funny. Han. Det ja. Funny dad joke. ja. <laughs> men han, han, han hämtade ju hästen så den fick han i slutet. Kunna flyga. Ja. Ja, exakt. Ja. <laughs> Så det var bra. Ja, uh, ja. Och ja. sen har vi väl det då Aquafina Aquafina Ming. Ja. Vad för ja. ching chong, liksom. <laughs> <laughs> Nej men alltså seriously att som that's vi, vi försöker bredda när Ja. Ja, Ja, ja, det... Inklusiviteten. ja just det. Mm. Och, och progressivt av det här. Att, som, yeah. Hello, my yeah. name is Jing Chang, I'm a rice picker att <laughs> jag menar som seriously att som, igen vilken bra karaktär det säger hej jag är Spencer så är nervös men jag gillar inte att skäla men du skälar du går jag rakt på den här gubben här och själ cool yeah. best introduction yeah, also... ever och sen yeah. vad har du, för, liksom, vem är din karaktär då? tjuv uh, ja Mm. Uh... ja det är ju, men men men men, men som liksom att inte inte, inte behövdes. det är ju i princip någon någon djupa liksom story för för för karaktärna inte kan de andra har heller de har ju en sitt namn och nej, en timeline nej men i, i som ju allas så här alla bidrog nånting jag de ikramma och så det ja. känns ju som att jo. kanske det här äventyret är som medvetet designat av någon högre makt för att de ska gå igenom yeah. det här. Så att de inser sitt självvärde. Här var det som bara att nu händer det här. Och vissa har nå kanske någon power. Och det är lite roligt än den yeah. andres. Annars är det yeah. mer som säger. Hej, myns ni det här? Myns ni när Kevin Hart Vad av att äta torta Eller kaka. <laughs> Okej. Okay. Yes. We, we remember. Mm -hmm. att men, men som var... Hur är det här liksom designat efter era styrkor och svagheter? It isn't really. Aha, okej. Okay. Ja. Men precis. Jag trodde vi höll på att kopiera framgångssagan av ettan. We are! Och men... äh, igen, jag har bara liksom lite förlorat all förmåga för att börja känna ja. väldigt dumt här, mm. och jag Jag, jag kunde som. Liksom... Jag, jag vet, det kändes att när, när den här äh, karaktären som liksom Ming äh, då skulle porträtteras som att den spelas av Danny De Devito. Mm. Äh, så jag måste det, det kändes som att det liksom överspelades. Till en nivå så att jag, jag snäll att, att jag tyckte liksom att, åh, att, att, att liksom att, att det, det där var inte roligt att det där, när då morfar morfar Gilpin ska vara, vara en vara munvig och, och, och visa, vad, visa vad han kan så, så tycker jag att den där, den där hela liksom porträtteringen blev på något sätt så på något sätt påtvingad kändes den att jag, jag, jag tyckte inte att den var rolig Ja. Ja. Att, ja. Det var ju under. Nej, men det jag, jag, ville bara, jag ville bara få det sak. Ja, men det var bra att du sa det. Att du, ja, nu vet vi det. Ja. Uh, ja, Ja, det var väl i stort sett dem. Det var här väl flera man behövde specifikt diskutera om. Nej, behöver väl diskutera alla fucking cameos. Uh, <coughs> alltså igen jag har en angaż över Danny DeVito uh, ja. Danny Glover ja oh, men alltså alltså ja att han fyllde nog sin roll jag tycker ja. bättre om när andra personer kanaliserar Danny Glover men att alltså, ja. alltså, som ja men här är Danny Glover spelar men, mm. en en gammal man som jag uh, vill åta knyta med sin vän innan det är för sen. Det är väl trevligt. Och sen blev han en häst yeah. som flög iväg. Uh! Så ja. Det är bra. Um, mm. Rory McCann så hade Gägg och, och slogs. Ja, så, så. ja. Och, var, och var grym för att mata hur med deras tidigare ägare. Ja. När det kanske nog slog tillbaka på dem lite att använda Rory McCann för att, att han är ogrymd den här. Hej, minst ni yeah. den här avsnittet i Game of Thrones? Vilket avsnitt? Alla avsnitt visst. <laughs> Ja, precis. Ja, det så att, att oj, nej, man folk med hjärna. <laughs> nej. Så, ja, ja, och där funderar man ju också att hur går det ihop med, med det att när, när de här huvudkaraktärerna dödas så bara försvinner det i ett litet liksom så här, blodmoln mm. äh, eller liknande medan tydligen så när NPC är dödas så då, då blir deras kroppar kvar så att uh, man då kan kan hacka mm. uh, hacka bitar av dem och mata det åt, I not... åt det djuren. Jag tänker när den här filmen börjar. Efter man har haft sin lilla cutscene. Att det skulle det vara ett ganska roligt sätt att fucka upp med koncept eller kanske spela lite på den här glitchen i att konsolen och spelet är lite fucked up. Att, tänk om Spencer så ska vara det just äh, den här Rory McCanns karaktär. Ja, en antagonist, ja. Mm. Mm. För att tänka liksom en superbad antagonist som har plötsligt har liv. Mm. Precis. Och, liksom, och så sa de plötsligt vatten det är Ska de döda honom Och liksom slippa ja. en själv Eller ska de Ja, samting, samting mm. Men Ja, jo, jo. Men det skulle ha följt med sig en helt ny dimension Och jag Fick satt det. ju som hela tiden Och lite vänta på det För att ibland så ja. sätter jag på mig smartmössan Lite på snä och tänker, ja, ja, ja. Men sen så plötsligt kommer det in En liten aquafin Och liksom, jag är tjuv Hallå, ja. Spencer. No, men vad bra att gruppen är samlad. då. Ja. Jag liksom, minns han. Och fina blev ju direkt sin uh, Crazy Rich Asians karaktär. Alltså fort Daniel har Danny DeVito i sig. Och nej, det var inte en felsägning, jag menar, exakt den där meningen. Och jag är säker på <laughs> att det var det som hände. Och uh, på tal om att liksom knulla små tjuvar att kanske kanske vi har stulit tillräckligt mycket tid av folk på källständighetsstaden ja, jag tror att vi har, vi har vi har varit här ungefär lika länge som filmen och det betyder lite för länge ja, okej okay. men bra nomen Nikolaj, vad tror du nästa Jumanji film kommer att handla om? Ja, jag tror att det kommer att vara en reboot Ja. och, och liksom riktigt spelar på det att, liksom att det är en reboot Hö, titta Hö. vad lustiga vi är Skogigt. och så kommer, de, så kommer de karaktärerna från de, de tidigare två filmerna och, liksom, och, och på ett sätt bankar sig igenom det där så att det blir en riktig sån här liksom, clash av de här de nya versionerna mot de gamla kanske de kan gräva provit Williams lik och digitalt föryngrade och gå runt där och vara lite funny det skulle kanske göra den här nästa film den värdigheten behöver för att föra den här lysande franchisen in i framtiden på det värdiga sätt ja. som den förtjänar ja, ja. ungefär så mm. som en ungefär började. så ja, ja. ja. ja. Så, del två inte den bästa av två år. Mm. Ja, jag skulle vilja säga Jumanji Flappy Bird Ja, i princip så ska man bara kunna säga alla de här titulära karaktärerna så ska de bara kunna hoppa runt på magen och så ska de kunna göra så här ljud Som total immersion bara visa för biopubliken en gång för alla att Behöver man ju anstränga livet ur sig För att göra manusintrig Eller karaktärsutveckling Nej Så sant Ja Sen har det gått Drygt två timmar Så kan väl någon äntligen skrika ut Jumanji One take, one camera Det är bra Låter. låter mycket bra Eller Kanske de äntligen kan uh, känka oss en tanke. Jag menar, vi har ju ändå storheter härifrån som Saliven Gustav som förtjänar en liten eloge. Mm, ja. Så att Jumanji är tusen sjöar Vackert. Ja, eller som Saliven som förmodligen ska uttrycka Jumanji i smällkaramellens land i appen. Hundramarkts helvete. Och grattis på självständighetsdagen för övrigt. Ja, minns han. Låt oss lyfta ett glas. Skål! Din tok, det där är en spelkonsol. Nej! Tyst nu, sa liven. får din pyrande intensitet inte längre användas när du översätter. Spoiler och spoilervarning! Spoiler och spoilervarning! Spöner, spöner, va? Rni, nu är det slut.